Bertson sar kantaria askoz element garaia hartan. Pensa de rebell en bar sahar da toy basilenta. Zelestino kantatzen zituen banduak. Sadarduenak. Ja antsania, sahar da la rija, ama ba sentimualitrua. Ero ondarabiko moñati kendaya ko moñala galdu direla bizira. Atse mantuenak entregaldizela konzeguan berriketa gutxiki dela jainkuan. Gure, gure gazte deboleetan, Eukerio Lesho, nik doi doia ezagutu duen, asko famatzen zuten, miliak histori, kontu ditxo, kantazak, belarte, txorigu ziren izenak, bai omenzun zut ziren. Orduan zen horrengo masinarik. Onda rabidean, masina erozen gauzeri ezaten zen, ezaten, otiun masinakok esancolo dio tekoan manetofollari Euskalaren honelako eta pedialen honelako jakina bada hondarrabilan traile komentu bat jamuten dago kaputxinoak dira belako aitsarroman aitsa diego de altzekoa altzeko diego aitaillaregi aitsa gose altzekoa aitsa lur aitsa da diz dagoen ustiera aite nasela baina oizua zerta kolo endana Hemendi pasatzen ziren filosofiak azketak egitxela denan. Zermonari apartak ere baziren, azpensiko haintzelaurean hon, ataungo bonifaji, konen zermoiak abaxabalik entzuten nituenik, orain dela berrogeita erka urtea. Batian, atxadamazo intzan, azkeneko gerra, denboran, paisano jantzia ikusi duen, ikusi dut, hiltzeko trantzilan, segon gizon bati, Apais laguntza ematen ikusi nuen. Nolako toitzak. Ha ah, begi haien peia santutasuna. Dena euskera derrian. Nolako euskara Gizon zart, min bizirak astuaz eron. Harekin bat niltzeko gogu amaten zuen. Zermolak bide ona ziren euskera zikaztetoa. Gure gazte demoran, aita tirso karmenita zen makala. Misiorari bezala, goguan dituz, haitxal askiba bat haitxal ziztulua. Nolako zermolaria? Gero ere, arantzazutik, hortik onak edaturtzen ziren. Abamuz apainzara etxen bat ere etxerra. Basamortua eta jargoia. Zargoia, esango zuten kantarekin bainan, nire jargoia entzuten. Lurrikara eta titanik. ni gustura da egote nintzen. Oan ere badugu hemen, zuarrizko izlariona, do martin, apainza. Batek badaki euskara eta ondo mintzatzen, bera Euskal zaletutako apaizak bazirenta nira apur bat kutsutu. Donzileoztremuñagorri, azkoren adiskida humila zen, honen etxian egiten zuen loen mendik zebilela. da. eta sesundegi ere txit euskaldunaz ziren. Baita, sekula santa aztuko ez duten Don Carlos Laza apaisere. Aztu ez, zer gatik? Ni bere monagiru nintzen, eta nera itxal, parroquikosak lintzaba. Batiak, batian, atxak mandatu batikin bihali nintzen, donkarazen gana. Urbildu nintzen, eta nik, atxak esan hau, eta zapra! Masaiako agundi bat eman zian. Be, boza lori jarekin, atxak esan ditz! Esaten zuela. Nik negarrekin jakina, handik, berrogei urtera gutxi gora bera, konturatu nintzen zerratik emantzida amatela. Muñetela dara sartu edutxugu ondaro diterrak, ikusi diot, zur ikusi, ezan autolakoak. Ta okerra guadana, kostai itzen zaigu ondikazten oitura txarrak, ez omen dira errezken zen, alezatu dute ezaten zuten zer moralia kultitutu. <coughs> neu nire, neu nire, tarteka du da derri Zer dakibu herriak eta eskola gutxi daukagunak, zer den akusatibua, datibua eta el neutro notien e plural. <coughs> <coughs> Ta, negi bezala, mazailako bat, gaizke zen bakoitzean, hemen bar behaldin bada, hamaika partitxu beharko lirazke ehunen barruan gura aieko honetan. Iparraherrezenak zibilak esan dute esan zuelako, zaplatak horik mereziote du? Edo matxin bertzulariak denak karkaika jasten gatxunak ditzen ordez naho esaten duen bakotxean, taketzeko bat astu behar du? Tira, tira, joio kira hamarina badu.